Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberian järven rannalla, ja hän ilmestyi näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi ja Natanäen, joka oli Galilean Kaanasta ja Sepedeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan, olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille. Minä menen kalaan, he sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille, Lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat hänelle, ei ole. Hän sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venehettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, myötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin kahden sadan kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiiloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte. Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, 153. Ja vaikka niitä oli niin paljon... Ei verkko revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa einehtimään. Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille ja samoin kalan. Tämä oli jo kolmas kerta. Jolloin Jeesus, noustuaan kuolleista, ilmestyi opetus Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, Ruoki minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika. Olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas, ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, Ruokin minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit, mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Mutta sen hän sanoi, antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle, Seuraa minua. Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti, ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut, Herra, kuka on sinun kavaltajasi? Kun Pietari näki hänet, sanoi hän Jeesukselle, Herra, kuinka sitten tämän käy? Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se opetuslapsi kuole, mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole vaan jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee. Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä, ja on nämä kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki, ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, Luulen, etteivät ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa, mahtuisi koko maailmaan.